بسم الله الرحمن الرحيم قاف الله طويله ده په مراده او په معنا والقران المجيد قسم منی في قران بني المجيد چه دلي شان کتاب دې المجيد په معنا دال كريم العظيم چه دا ډير با عزت کتاب دې ډير نوي کتاب دې له شان والره بل عجیب بل کې تعجب کړړی دو انجا او هم دا چې راغلی تا منظر منهم من هم یو یاره وررکون کې د فقال کافییرونه ويلو کا سررانوشي او عجیب دا خو یو ش د عجیبه او ن ش نه اظمت نه کله چې شمونګه مړو وکو نه تو نو شمونګه خاې ځ ل که ژوم دا د پیدا دا کې بعید د اقل لری ری زالک رجهم دا واپس کې درو بیا بعید ډیر لری ری د اقلنا قد علم عن لوې بشک په جنمغا پوهی وو ما باه سبان تن قسل ارضو کی کما ویه زمکان هم د دوی بدلنونا موږ پته لږي چې نن یې شو نن لاس خاورې شو نن پرانده اندام خاورې شو رور انسان قبر کی خوری کی کنا قد علمنا بیشک اپو ایومنگا ما پاسبانی تنقص الارضو چه کمیز مکا منهم دی دوینام وعننا اللہ ایز موسر کتابنیو کتاب دے حفیظ چه غیفازت که ان کے دے دی تفصیل دی تولسی زنو حفیظ وزن فعیل لیکن پا مانا دا فائل رازی نکا پا مانا دا فائل شی نحفیظ حافز یا ساتون کې دی د تفسیینله تم موسیو یا حافز وځې فو و مه له مفول هم را ځي یعنی مونږ سره کتاب د حافز چې هغه د ردو بدل نه محفوظ دی ردو بدلکن راځي اوغس شو الله محفوظ بلکس د ببل حق کې بلکې د ی دروغ نسبت کړې د اغ رشتې کتاب ته لما جا او هم کله کتاب ته فا هم نو دا کافران فی امر مریج پا یوکار گڑوڈ کی دی گڑوڈ کار دی شریعت و قیامت پی گڑوڈ شوی افلم ین ذرویل سمائی آیا دی گورینا اسمان تفوقهم دپاس دوی کی فبنینا ها سرنگ جوڑ کدی منگدا اسمان وزینا ها خیست کدی منگدا وما من فروج نشتر دی اسمان لر چاو دنام وال مَدَدْنَاهَا دناه اوزمه کا غړولې د موګه والنا في روواسی یا یو خو ديمونږ په دی کې غورونهواامبت نه فيیه رازغون کليمونږ په دی کې اذ سورۃ الن پارا داخلنده د پارا دلیدو تا ټول کارونه مونږ ته داخل وی د پارا دلیدو و ذکر اودی کی نصیحت دی له کل عبد منیب د هر بنده د پار منیب چې الله طرف ته رجوع کوي و نزلنا لور علیه منغار علیه یلیه من السماء د اسمان ته طرف نما انو مبارکاً دری فید والا مبارکاً ماناو ما کسیر المنافع دیر فیدو والا دیر بابرکتا فانبتنا بیهی وراغر غنکڑی من پریبان جنات باغنا وحب الحسوید او غدانی لو کرشویم وان نخل اللاوئی کا جور مفیدا کری باسقات چی دنگ دنگی دنگ دنگی وان نخل باسقات ار ازرغونی کړی ومن کجوری د دننه د دننه لہا ات ولون د دې لپاره غونجی د نیو نزوی د یو بل سره جخته جخته رزقا للعبادی دا خوراق دې د لپاره باندې غانو واهنا وی هی ولتمتن او ځندې قوم په دې او دا کلم لک سنگ یاد دمر فشم مراغونکم مزما کومې ژوندۍ کا قزالک الخور دارنگ الله او ایو تلوید قبرنا اداسم ملي مراجوندش كذب اد درهونس بتكلو قبلهم مخدينا قوم نوهم قام نوهم السلام واصاب الرسيخا واندان دي کوي سوره فرقان کې له تفصیل تي روپات دکم سلیخ نمریات کی واصاب الرسيخا واندان دي کوي وسمودا سموديان وعاد نو عاديا و فرعون و فرعون واخوان اللوئیت. او اگرین د لوط علیہ السلام قوم د لوط علیہ السلام وا اصحاب الايكتی خاندان د جنگ قوم د شعيب علیہ السلام و قوم تبع او قوم د تبع چې د یمن بادشاہو کلن دتولو کذب الرسل ده دروغ نسبته کلو پیغمبرانو ته فحق وعید نو واجب شی او پدوی باندې عذاب زموږه آفا اینا ذل خلق الاولی آیا موږ ستری شی یو پیدائش لوم باندې ونه چاول مخلوق پیدا کولو ستو شو چې لا کافرانو یو دبارته پیدا نکی بل هم بلکی دوی فی شک پسکینی من خلق جدید پیدا شنوینا دړې پدې شک دې وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ بِشَكْلٍ فِتَاكِرُونَ الْإِنْسَانَ بِشَكْلٍ فِتَاكِرُونَ الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ کی ووسوسه چي پاره سره دل لاناس ددو کی ووسوسه چي دہی د انسان تراژو وا دې کې زائده وا د تعدیت وَنَعْلَمُ مُنَغْفِي مُ مَا طَأَ سُبَانِ تَوْسْوِسُ شِوَسْوَسِيَةً بِهِ دِينَ سَانْتَا نَفْسُهُ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ أَنَّا مُنَغْدِرْنِ ذِي عَدَةٍ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ دَا غَر غُنُو دَاسَ تا دَ مَرَيْنَا إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ كَلَّا لِكُلِّ كَيّ أَغْدَ کلچ لیکلک یغدولی کنکی عن الیمینی یو خی طرفت بیوان الشمال <سؤال> او گست طرفت قعید او دوارا ناس تیمی ما یل فض من قول تلفز نکی خلن خوزید انسان پیو خبر بانی الا لده مگر ده بسر رقیب افعادت کنکی فرشتی دی او حاضری دی تیاریب ادا رقیب و عتید دوارا دا مصنع پا ماناو ایلا لگه مگر دا بسرع رقیب افعادت که ان کی فرشتی عتید او حاضری ری بستیار و لاری و جاد سکرت الموت بالحق رابشی سختی دا مرگ پر اشتیابانی دادا زن کدن سختی با یوزل پر اشتیار ازی و جاد سکرت الموت بالحق رابشی سختی دا مرگ پر اشتیابانی اللہو ای ذالک دا غمرگ غم ما کنت منہ تحید ما یا دیو کی موصولا وا یا ما ی نفیو ما دا غمرگ غم دے کنت منہ تحید چط بد دین تختیدی یا یری دیو تحیدو تختیدی با یری دیو یا ما ی نفیو دا مرگ ما کنت منہ تحید لیت انسانا د دینه تختیذن کې جن وبکم تل تختی ما کونتمه ته لیت د دینه تختیذن کې وان فخس السور فکبو کلی شي پښېلوې کې ذلک یوم الوعید دا غرز دچره دی وعده کړي شوی وا وجات کن نفسن راوشي هر یو نفس ما حد دسر سائقن شړن کی فرشتي ویشهیت او گواہ حدیث ته دبا نه لقد کنتا بیشک ایت غفلت غفلتن ط غفلت کی من هاذا من هاذا د دینه من هاذا کی اشاره د پتا چې من سرا نازل شي کنا د دینه هوت غفلت کی تا ژوند نه منلو اساب کتاب نه منلو لقد کنتا بیشک ایت فی غفلتن ط غفلت کی من هاذا د 난ن چې تاسو سره سوشول دینه په غفلت کې وکشفنا عن عطائك لریکړې موږ تا نه غفتاه کا پرديستا فبصر کل يوم حدید نو ستاله نظر دې مون تیری تیری لری لې پوری لګي او افجب اللي دل نان بل اغخ کاری وقال کریمه او وای هغه مرګ دې ده ټیک کریم نه مراد هغه فرشته چې کوم په دم مکرر دقاله ق هو او هغه مګې د دعا فرشته چې په دوبانې موکره دهوهمال د یاتیب دا هغه دي چې د ما سره دي یاتی ار دا د داغه دا دا مل او ما سره پرت دی اللهت و ال القیا بعض چې دا مفرد دی لیکن دا تسمیا ت چې کرکن سکارار د ووجه الې وغرزوا وغرزوا په جهنم کې غداه تکرار نه تعبیر کو په تسنیما نه القيا يلسلكي الکی القيو وغرزوا وغرزوا وغرزو ده په جهنم کو غرزو اجازه وي دا حکم د غسایق او شهید تا مخه یاد کې تیر شول کنه القي وغرزوا ای دواړه او سایق او شهید فرشتي ته وي حلقیاء اغرزو ایدوارا دلر پا جهنم کی اغرزو ایدوارا پا جهنم کی کل کفارن هر یو دیر کافر دیرنا شکر آمید او چد حق سرے نادو دشمنی وعام حق سره نه لگے دنیا کی من نا اللل خیر باز اید خیر زکاة تے من اکا ان کے ادے زکاة نور کولو او تصیر رحل معنی کیا بہتر خبردار چھ خیر عامنے منہ کون کے ادھے خیر لرات قرآن لے سوکن پریخل دن لے سوکن پریخل منہ کون کے ادھے خیر موتدن مریم موتدن دے زیادہ کون کے مریم او شک کون کے اوپہ دن دا اللہ کیم اللہ بیدہا کزد جعلم اللہ چدگر ذلو دا اللہ صلی اللہ ناخرہ معبود او مددگار بل قال قرينه في لذاب الشديد ورغ غويد عذاب سخيم قال قرينه دي قريم مراد شیطان نه غمخ قريم سو کو فرشتہ قال قرينه او بو يا مرغره ده د شیطان ربنا اذا من رب ما اتغيتو ما اتغيتو ما خود گمراه کړه نه ولكن لیکن دې ته گمراهي لري کې قال الله رب عزت ورته وی لا تخفوا جګړن کول لدې زم ما سرا د جګړو زین لري وقد قدمت لكم بالوعيد دې شکر وان دې نه درنګ له تاسو د دنیا کې يره مخې دې زینې يرولي ما يبدل القول لدي مش بدلوني دې زم ما سرا وما نزل الله من العزيز او نیمز ظلم کون کې پخپلو بالنگانون یوما نقول لجهنم آلاو وي پا کمرا چوبوا ای منگا جهنم تا حل انت لاتی آیا ڈکشو تا و تقول حل من مزید وائی با جهنم آیا اشتد سزیاتی ورغرزائی با جاوو مئی نور کیا اللہ را غرزوا جهنم تا با اللہ کافران ورغرزائی اواب آواس که چه اللہ ڈکشنیم حدیث پاک کرا دی اللہ با اخفل قدم پا اخفل قدرت کامل پدی کی کیری پا اخفل قدرت پی ڈک دو بس جہنم دا چکو کی چه اللہ ڈکشن ڈکشن وعوذ لفتل جنتو رانیز دیگا کلیشی جنت للمتقین دو پارا پرشگارانو غیر بعید چنگوی لرے ها زادا جنت ما حاولیتو عدونا شوا <سلام> دے کے دیش والے کل اووابن دہر اغتاً سرچد با اللہ لرجوکو لا اللہ تابداری تبی رجوکو لا حفیظ او دے دا اللہ دوا دو فازت کونکو من خشی الرحمنہ او سوچی ریدلی الدرحمن بارشانہ بلغیب پپٹا وجا بقلب منیب اور آتلکلو پزل سرائیب له طرفته مینه سات الله الله طرف دی رجو کوله الله و خل وردن نه ش جننت ته سلام په سلامتییا سره وردن نه ش ته د سلام یعنی تاسو به ی په سلام تییا سره داعذااف نه یا وردن نه شدي الله په سلام سره د الله د طرف نه چې الله د الله مل کې درته سلام وي ظالې کو یو دا ره دا م ش سو اوس به تاسو بددلته میشي الله مونږ هم له هم ماشاونه له هم ماشاونه في هم د د د پاه به یاد چې خوښ د پهې ژ نهتونوکې والله دی نه مضب او زمون سره نور مزیاتې بدللي اوا به وخت په وختلهسې وقعي ع ک را ي لجنتی جنتې پوګو به لاس کېدي بچ لوغوروي بدن په ککاره شي دی وي تهسووکې ناب ایو نه من دی مزید غ مزید م چلله واده کړی و که نه لهم ماشاونه ما فيها د د پاه بهلاغه چ خوښ د پهې ژتونو کې والله دی, دی نه مزید او زمونږ سره به نوره زیاتې ببدنی وي و قبلهم دیر حلاک کرو منگا مخید دوینا من د پیڑونا هم اشد منهم اغی دیر مضبوط دو دوینا بچن پا قوتا و پا طاقت کې فنقبو فی البلاد اغی گرزی دلو پا کلو کے نتاسمو گرزائی اغی دیر رضی گرزی دلو سمرا چلال آغی امرو تقدیر لکلے ہو فنقبو فی البلاد لائی گرزی دلو پا فنقبو فی ګر دغوی په پلو کې هل من مص آشته دی جته ځې د خلاصې ان فيظالې کوې ش په دی کې لذ که خاامخه صیت دی لمن ډه چا لپهکانه له قون چې دغ اقل ې جلالې ق په ماه داقللو فيظال کوې ش پهې قرآ کې لذ کرا خاام مخه نسیت دی لمن داغا چاد پارا کان له قلبن چی داغا اقل وي اقل لري یا قلب پختل جواهر جواہر کے وی لمن کان لہو قلبن پا دے کی نسیت دے داغا چاد پارا چی داغا پا دے خیطا کی زلوی زلو پا کیوی او القسمعا یادے کی دی غوگ دن تا قرآن تا وہو او و دیوی حاضر و متوجیم نخام خواب اللہ رب رزدتا نصیحت ورکی ولقد خلقنا سماوات والاردعا بے شک اللہ وی پیداکلی منگا اسمانی ناؤزمکی وما بینہما او حاچی دی پا من دے دعاو کی فی ستت ایام پشمک ورزو کی وما مسنا من لغوب نور سیدل ومیتسستن والیم رچو پدیم امستر شیعن راتا چی دبارک پیدا کم نو پدیم دستر اکیم پس بیر صبر رکے محبوب علاما پاس وانی اقولون چوائی دوی وسب دہبی حمد رب دکا او پاکی بیانا و پسفاتو دخفل رب قبلت لوع الشمس مخد راختو دنورنا و قبل الغروب و مخد پریوتو دنورنا قبلت لوع الشمس مخد راختو دنورنا مراد تسوے م به سبا دیوه قبلل غرووب نهاد مح م د ما ګر دی ومن نهلیلیو پهسیې د شپې کې ف د هو پاې بیا نه وال لا له واواره سو واواره او رتو د فررض منځونونه رتو د منځونونه تاار مسو تصحات وایه واباره سوج یعنی حواره سوواې کل د پول منځنو رو د الله پاې معیانوه صبحان الله الحمد الله الله اکبر وای وې او غ کې دا یو معنال مننادي په کمه چې یوااز بو کې اواز کوونکې من مکانین مقرریب دځ ن دی نه هر سووټ شان تیري اسرافی ل عام شول کې پکې بهي یو م اسم غونه سوحته په کمره چې غږ به کې د چغې تهوا برېدي چغالو می اسمونه سوحتته په کمره چې وا برې د خلک هغه چغه د سررااف د اسلام نه شپلی یا می اسمونه سوحتته بلحق په کمه چې وا بریدي چغه بلحق کې پرشتیا عذا لکه یو مل خروج دارض د راتو د دقدرونونه ان نه نحو کن مونګه نحيی وان نمیتو موږ مملکو کول کو ویلې نلمسویر اعظمن طرف ته الله وي راتللیم یوم تشقق الارض فكما رچوبه چیز رچوبه چیز مکان هم ندوینا سرا عن پتلوارو پجن دی جن دی سره زم کوشی او دار چا قبر وکلاو شی او قبر نبر پور تشی ذلک حشر دارا غوندول المخلوقات علی نا پم غوانیه نحن عالم من خفوهي بما باسوانی يقول نجواي يدني من خفوهي دادین کی سوی وما انت لہم بجبار اور نیت پدیوانی زور کہ جببار مانا جبار معنی کھڑے جواہر یعنی نیت پدیوانی زور کرنے والا وما انت لہم بجبار نیت پدیوانی زور کہ ان کے فزور پشامن لنی شے فذکر فذکر بالقران نصیحت ورکوا په قران باندې مناچا لا يخاف وعید چې یریګ یغدا غاب زمانہ په 50 نور نش کوله او نه 80 زور ده او بس نصیحت کوا کته چاږه رکھے الله غرض ولا نا بجلم توجی شي باقي دین د نور شینل ذکر دې تعلق د سره ده او تجربه نه نور ما سواد الله نه رب چانه شليږي